І раптом помічає традиційний музейний напис «Експонати руками не чіпати». Зупинився в невішучості. Нервово тремтіла права рука. І від дверей на нього дивилась молода дівчина-екскурсовод. Вона й не здогадується, хто цей силий чоловік. Він стоїть серед реліквій революційних червоних полків. І душа його натягнута, немов струна. Вона вже грає. Старий червонець помічає в кутку під крилом вицвілого штандарта потемнів пересохлу кобзу. Та це ж вона, та самісінька, вони дірочка від кулі на клиновій деці. Давно колись її носив за плечима в походах бандурист Максим Загора, грав на привалах, звеселяв бійців. Голундечки і він, сивоуси перебендя, Мружиться із фотографії, пильно дивиться гострими очима з підкуштуватих брів і ніби хоче сказати до колишнього сурмача «Що ж це ти так постарів, Василько?» Забувши про те, що перебуває в музеї, Василь Гордієнко торкається пальцями до струн почорнілий від часу ковзи і від того звалась «Забриніла струна, одна, друга, третя» Хлюпнули хвилею звуків всі срібні і золоті пасма. Розсунулись стіни музею, і побачив він привілля степу. Зоря на ніч мерехтить волосожаром, що, неначе так обзя по вис у небі, по золотою, і тиха пісня пливе у височині обнявшись із зорями. І юний сурмач стояв біля перелазу і вбирав у душу пісенні звуки. То була. Улюблена пісня Примакова, він співав її разом з козаками. Та ось злітає вечорове небо нова, народжена часом, створена червонцями пісня. В ній поклик до боротьби з ненавистими окупантами, що прийшли на Україну і кованим кайзерівським чоботом давлять на груди. В пісні цій кличне непокори і звитяги, повставайте та звільняйтесь від німців кліпацтва. Нас визволить із неволі червоне козацтво. Під високим зоряним небом співало козацтво пісню, народжену в боях. З нею пройшли вони від Унечі до Харкова і далі через Полтаву на Київ. З нею ходили в бойові рейди на Панирії Фатиш, з піснею гнали білогвардійців аж до Перекопу. І ось уже Теврійські степи вбирають пісню червонцю – які після боїв зібрались у час вечірній. Юний сурмач не сміє близько підійти до гурту, спостерігає козацьке веселище здаля. Серед них він пізнає молодого козака Чуприну, якого вершники звуть за струнку статуру і красиве лице Марусею. Голос у дзвінкий і високий, зовсім ніби жіночий. Поруч із ним вірний побратим Вусань Корапець, Безстрашний сотник злохвиці, а за ним ганжа Ковальський війського відчайдушний у бою і добрий та лагідний в годину відпочинку. Хоробрі козаки-червонці. Вони і зараз дивляться на нього немов живі, зі своїх фотографії, такими, як були тоді. Хоч давно немає ні козака Чуприни, ні сотника-коробця, ані червоного лицаря ганжі. Вони відійшли в пісню і будуть там жити вічно. Пісні. Вона покликала його колишнього сурмача червоних полків завітати до цього музею. Не вперше він приходить сюди, щоб душевно поговорити зі своїми побратимами. Може народиться в його серці музика достойна їх, і він створить оперу про червоних вершників. Хоча останнім часом Давненько він сюди не заходив, мабуть, цілий рік не переступав порогам, тут скільки сталося змін. Оновилася експозиція, з'явились нові експонати справжні реліквії бойової слави, і серед них кобза старого Максима Загори, шабля Примакова і, здається, його сурма. Все це дбайливо зібрано старанням ветеранів червоного козацтва і юних червоних слідопичів. Так виник своєрідний музей. Він переходив від стенда до стенда, від однієї стіни до другої, входив у нові притишені зали, і все оживало в його уяві, воскрешало нові дивовижні картини і просилося в пісню. Серед широкого степу на давно неораних перевогах застигли кавалерійські полки. Попереду на боскому коні Примаков – Ось він махнув рукою, подаючи йому знак. Юний сурмач вискочив на своєму воронькові на могилу і програв на сурмі похід козацтву, що зібралося поблизу Дніпра. Над полками ворочисто пропливла співуча луна. Командуючий дивізії Віталій Примаков промчав алюром вздовж козацьких шерег. Гучне ура летіло йому вслід, а потім вдарила музика і рушили полки. Ескадрони рухались степом. Скільки стягає око, розкинулась могутня колона червоної кінноти. Виблискували на сонці офеси шабель, майріли над полками червоні штандарти, сріблом і золотом миготіли труби духових оркестрів. Зведені в єдиний кулак полки створювали величну картину богатирської сили. Кожен вершник, дивлячись на нескінченну колону, з гордістю думав, «Он скільки нас! Яка могутня сила червоного козацтва!» Полки йшли незвичайним маршем. Попереду шлях на сотні кілометрів від Перекопу до Поділля. Попереду бої проти білополяків. А зараз перед ними лежав звільнений від ворогів південний степ. В небі шугали кликітливі орли, а в серці народжувалась пісня. Попереду полки війшли музиканти з мідними трубами, з бубнами, надусім маєво бунчуків. Праворуч і ліворуч від бунчужних згуртувалися заспівувачі, що славилися своїми голосами на всю дивізію. Вони їхали слід за командиром полку Потапенком, гутній, широкоплечій, з розкішними вусами, і наче вріс сідло перлиним поглядом, Оглядав степ. Він жив хвилюючим почуттям пісні. Зараз вона злетить на високих нотах, збудить степову тишу, окрилить багатотисячне військо. Заспівачу вбивили, як кивнув їм командир полку, давши знак починати. То була пісня, яку любили червонці. Пісня взята сивої давнини від запорожців і дещо перероблена на новий лад. Пісня злетіла до самого неба і врази бірвалась. Якусь мить над ескадронами дзвеніла тиша. Тільки чути було, як глухо гупають в дорожню куріву копита. Юний Сумач звійся в стременах, оглянувсь назад. Слідом за музикантами та співаками їхав на вровному коні на Віталій Примаков, поруч на сірому коні, помком бриг Данила Самусь.